kama mmoja wa wata chini eti ni yake. Kumbe sio ndugu yake. Yeye ya anadai ya amempiga ngumi hili kile sio. Lakini pale nimeona kama kuna bisibisi pale. Mkasi. Yeah. Mkatu na mkasi kumkoa kuna bisibisi Kuna bisibisi kuna, kuna mkasi. Ina hapa, hapa. amemchoma na mkasi. De, eh, lakini wanasema mkasi baada ya kuanza wanasema baada ya kuanza kugombana jamaa alianza ana kisu. baada ya kuwa na kisu kuwa na mkasuri. Ah mkasi mbonaona damu. Waletech trail abla. Wote ni wakazi wa Kashabo. Huyu mmojaumesikia natajwa jina ila limenitoka kichwani. Wanafahamika kwa ujumla ni wakazi wa Kwa hiyo mkubwa ni wapi? mkubwa yani na kati marehemu alikuwa ansimwambia mwenzake kwamba nipe 1500 huyu akamwambia ya nini wewe amemwambia nipe futano nikajinunulie pombe huyo akamwambia sasa umeshakunya toka asubuhi lakini hapa ayo majibizano wanajibizana ikiwa ni ngumi na mkono wanapigana sasa huyu mwenzake ndio katoa mkasi huo mkasi sasa kwenye kujaribu wewe kujua amemjaribu kwa style gani lakini tunaona damu ambazo zimefunika uso, huwezi kujua amechemwa wapi na mkasi kama unavyoona chini ya maremo. Yani, unaona. Mimi kapu. Yo. Dani, umeshapaa glovi? Hayana kwa. ni kofia alikuwa nayo huyo mwaju huyo. Ni wa rakinao uno tuna Mchumbeno atina mareme Mchumbeni ni mchumbu Mchumbeno atina mareme Yeye ABC is. Alikuwa amepotea. Wewe wewe. Tokeraha. Alikuwa ni mkasi. Sasa ni mkasi 100. Unafikia mkobona. Huyu wewe. Huyu. Bado mkasi umkuwepo hapa alikuwa nao. Yako hapa. Kisu. Kisu. Mkasi ni ko chini hapa. Sasa wameokoa. Sio wamehapa au? Kazi kama uona hapa hapa sasa sigeeni nyuma hapa kuna kitu kaangalia chini. Mpinte. Wacha ina. maeneo haya. Ee. Aya. Eh wakachonapigana wamechoana huku. Sasa Wodi ba, sasa msitu si Ee hiyo ni nyinyi mnasema na mtu amekamataaje kama hamjui? Amesema hayajui. wakati eti. Sasa <tutu> atakuwa runguru wakati <laughs> .. Wamesema kwamba wanatoka hapo hapo akaanguka. Lakini nilikuwa sijui kinachoendelea. pombe. Akawa <totukas> anakuja ni pombe basi alikuwa gari kwa baada ya kaonekana damu mm. eh kaona huyo kama labda atakuwa ananiia miuo baadaye ndo yule ambaye anasadika amemmuua ndo akao amekamatwa pale na vijana wakawa wamemfuna nilii wammpandisha na yeye wana wakazaka kukimbia wakampiga wakasema kaa chini alikuwa na chupa ya bia anavunwa na mm. yule ambaye aliyomuu eh wakamnyanganya wakajui wameweka wapi Alafu ndo ndo akawa ananilia hapa akawa na gara gara nini, akawa anataka kutafuta nani gari na am, am kitu ambacho labda mekana, mkasi, yani mkasi, tundo, unekana, kwamba, mkasi msadika, mpumwa mpumwa kwa mkasi, lakini yeye wanapomuuliza anadai kwamba tu. Yaani ndo anasema ni ndugu yangu.